în și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este Preotul Valeriu, aducând din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul L-101. Iubiți ascultători, programul nostru de astăzi ne aducem în fața textului de la Evanghelia după Luca de la capitolul 8, versetul 3, din care am avut câteva gânduri. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom adăuga alte gânduri duhovnicești în legătură cu acest verset, după care vom purcede la citirea versetelor următoare, urmate de explicațiile care le însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, haideți să mai dăm o raită prin satul Zaroșie să vedem cum stau lucrurile acolo. În lecțiunea trecută am asistat la o scenă foarte interesantă, când bunica doamna Somora a fost izbită de atitudinea plină de Devotamentul lui Ana, a nepoatei dumneai ei, pe care o socotea o, cotea o rătăcită, și totuși trăia ca o adevărată creștină. Cuvintele lui Cozima, care a afirmat același lucru că ea trăiește ca o creștină, au pus-o mult pe gânduri. Iată cele ce s-au petrecut în continuare. Iarna rece trecut ca în zbor și primăvara a venit în țară odată cu Paștele timpul învierii. Totul părea să reintre în mersul lui firesc. Dacă ar fi cercetat cineva la casele, Aproape pe peste tot ar fi văzut schimbări. Ori era un om mai puțin la masă, ori se aflau doi sau trei oameni în plus acolo. Unii muriseră, alții se căsătoriseră, în vreo casă veniseră noi cetățeni micuții ai pământului. Numai în moara lui Cozima se părea că totul rămăsese așa cum era. Nimeni nu lipsea și nimeni nu venise. Nimeni? Era totuși cineva nou acolo. Străinii, într-adevăr, nu-l zăreau. Dar locuitorii morii, care credeau în el, îi simțeau prezența. Ei știau că el stă cu ei la masă. Lui i se predare cu trup și suflet, iar în timpul somnului, casa și curtea. Lui îi încredințau la sculare, mersul și toate grijirile vieții. Da, îi se simțea apropiere. Și Cozima o simțea, vedea prea bine cum convingerea Anei, care o atât de mult în exilul ei, trecut treptat și la cei doi ucenici și la bunică, și că nici Andrei nu rămăsese neimpresionat. Moraru știa că el contribuise la aceasta când, cedând rugămințelor fetei, introdusese slujba de casă. El însuși citea un text dintr-o carte de meditații zilnice. Apoi se cânta o cântare, iar Ana se ruga. Așa se începea și se sfârșea o zi. Cozima simțea că odată cu cuvântul lui Dumnezeu scos iarăși la lumină din pulberea trecutului, pătrundea și o anumită putere în inima lui. El început să gândească, facă ce -or vrea, oricum nu-mi vor împărtăși convingerea, pentru aceasta e nevoie de mai multă putere morală. Ei bine, din partea mea pot să aibă răspândita superstiție că Hristos a înviat numai să țină poruncile lui Hristos. Cozimea simțea acum că era mai ușor să trăiască după gândul lui Hristos ca mai înainte când era singur. Doar un lucru îi era greu, Andrei nu mai mergea cu el. Pur și simplu, el concreștea cu Biblia. Toate celelalte cărți își pierduseră pentru el valoarea. Dar când Cozima, ca să-i facă anei o bucurie, îi cumpără de Crăciun cărțile care fusese od odinioară la ea acasă, bucuria ei nu fu mai mare ca cea a lui Andrei. În cărți erau anunțate și altele. Andrei le cumpără și pe ele. El comandă, de fapt, tot ceea ce putea introduce mai bine în Biblie. Dar ce avea valoare mai mare... Nu numai el citea cărțile, ci lăsa și pe alții să le citească. Ana citea iarăși din Biblie în căsuța din pădure, unde se adunau mai multe femei. Dar cum se făcea oare că femeile o vizitau pe Dorca Zeman, ce atât de disprețuito din oară? Ei bine, ea făcuse un pas care o uimi chiar și pe Ana. Ea mersese din casă în casă, își recunoscuse oamenilor păcatele. Ceruse iertare bărbaților care de fapt ar fi trebuit ei să-i ceară iertare, precum și femeilor, dintre care multe o nedreptățiseră fără motiv. Ea spuse cu ocazia aceasta că deoarece Fiul lui Dumnezeu îi iertase totuși o împăcase cu Dumnezeu și ea vroia să se împace cu oamenii ca să poată începe o viață nouă. Deoarece acum doamna Zeman mărturisea neîncetat că Iisus Hristos îi iertase păcatele, la fel cum le iertase și marii păcătoase din Evanghelie, și că aceasta se petrecuse pe vremea inundației, oamenii spuseseră că ia așa pierdut din pricina marii sperieturi. Dar nebunii rare ori mai sunt judecați. Femeile începură să o viziteze pe Dorca Zeman. Îi aduse comenzi pentru lucruri de mână, astfel că abia de mai prididea cu lucru care îi era plătit cum trebuie. Ca să nu o irite, la început niciuna nu răspunse nimic la vorbele ei. Treptat, începuseră însă și ele să cugete la cele auzite. Cugetară mai ales îndelung la ceea ce citise Ana Somora Începură să o cheme prin case Vino și la noi, dragă, vino și la noi Ce citești tu este așa de adevărat Trebuie să audă și bărbații noștri Iubiți ascultători, aici încheiem fragmentul Care l-am avut destinat pentru lecțiunea de astăzi Un anumit ateu care a vrut neapărat să dovedească Cum că nu există viață de după moarte a dat ordin ca trupul lui să fie înmormântat sub o grămadă imensă, sub un mare bloc de beton, să dovedească astfel că ce a murit, mort este. După o anumită vreme însă, ce credeți, blocul a început să crape. Spre surprinderea oamenilor au văzut că niște semințe de plante pătrunseseră în imensul beton și au înviat la viață, răsărind. Au pătruns, au penetrat prin blocul de beton pe care l-au spart. Nimic nu stă în calea vieții. Viața naște viață. Așa stau lucrurile și în cazul Anei. Puterea vieții celei noi de învierea lui Hristos, pe care ea a adus-o în viața ei, a înviat pentru Hristos pe toți cei morți în păcate și fără de legi, lucrare pe care n-au putut-o face cuvintele ei, dar au făcut-o din plin, germenele puterii de înviere a Domnului Iisus Hristos care se afla în ea prin Duhul Lui Cel Sfânt. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți ca și prin mesajul pe care îl vom asculta astăzi, să învățăm tot mai mult să ne lăsăm pătrunși de puterea vieții tale de înviere prin care trăind, să aducem la Tine toate sufletele din jur cu care venim în contact. Amin. Să faci ca să țișnească totdeauna Izvoare de viață în custie. Să nimicești oriunde vezi minciuna, e slujba Sfântă Râduității. Să nimicești oriunde vezi minciuna, e slujba Sfântă Râduității. Să faci ca să-ți își în pustie, e sfânta slujbă rânduită ție. Eu și tu, care ne numim creștini, suntem chemați să-L purtăm pe Hristos, cel viu, pretutindeni pe unde mergem și prin noi El să aducă la viață pe toți cei morți în păcate și în fără de legi. Iubiți ascultători, suntem deci în Evanghelia după Luca, la capitolul 8, cu versetul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu, în primele trei versete din capitolul 8, ne prezintă pe Domnul Isus împreună cu mica lui, Ceată de ucenici și cu multe femei care îl slujeau, dintre care sunt amintite trei: Magdalena, Ioana și Suzana. Aminteam deja în lecțiunea trecută că Magdalena înseamnă turn de straje în jurul turmei sau în vie, Ioana. Are însemnătatea de un dar bogat al Harului Lui Dumnezeu, iar Suzana se traduce prin crin, adică mireasmă și curăție. De asemenea, aminteam că în comunitatea, în Biserica Domnului sus pe Pământ, trebuie să se vadă aceste trei mari laturi ale vieții și lucrării duhovnicești, respectiv vegherea, bogăția Harului și mireasma curăției. Iată deci motivul pentru care Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu a îngăduit să ne dea numai trei nume și de ce ne-a dat aceste trei nume dintre celelalte femei care îl însoțeau pe Domnul Isus și ceata de ucenici în lucrarea lor. Grupul de ucenici și ucenice care îl urmau pe Domnul Isus era nucleul bisericii, a cărei pecetluire cu Duhul Sfânt a fost în ziua cinzecimii. În această comunitate mică vedem aurora dimineții unei lumii noi, întemeiată pe curăție și dragoste. Vedem aici ridicarea femeii la același nivel cu bărbatul și ridicarea omului în general la nivelul dumnezeirii. În Hristos, toate barierele dintre ființe sunt desfințate și se formează fericita unitate unitatei, arătată desăvârșit în pâine și vin, contopirea boabelor prin zdrobire. Unitatea face puterea, spune proverbul. Acest adevăr se vede și pe plan fizic, cât și pe plan duhovnicesc. Domnul Isus împreună cu grupul de ucenici și ucenice propovăduia evanghelia împărăției lui Dumnezeu care împlinea lucrarea pe pământ. Iată ce ni se istorisește în continuare. Citim versetul 4 din Luca 8. Când s-a strâns o groată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Isus a spus pilda aceasta. Desigur, suntem nerăbdători să știm pilda pe care a spus-o el, o vom afla în curând, haideți mai întâi însă să vedem câteva cugetări pe marginea acestui verset. Spre exemplu, unde se află Isus? vine și norodul. Iar norodul este alcătuit din oameni cu diferite concepții, de petrepte sociale diferite și din felurite cetăți, adică din felurite națiuni sau religii. Unii îl vorbesc de bine și îl ascultă cu inima sinceră. Alții îl vorbesc de rău și caută să-l prindă cu vorba. Dar el, marele mântuitor al neamului omenesc, vorbește în fața tuturor, fără teamă sau rușine, înălțând solia, evanghelia vieții celei noi din Dumnezeu. Faptul că s-a strâns o gloată mare în jurul Domnului Isus era un prilej pentru el ca să vestească adevărul veșnic al lui Dumnezeu în vederea mântuirii păcătoșilor să arate marea valoare a cuvântului său. Domnul Isus văzând gloata mare din jurul Său, a început să învețe pe oameni adevărul mântuirii, înfățișându-L în pilde. Nu totdeauna poți vesti adevărul deschis, ci de multe ori trebuie să-L acoperi în haina pildelor, dar de vestit trebuie să-L vestești. În lumina și sub călăuzirea Duhului Sfânt, vei ști totdeauna slujitorul a Lui Dumnezeu, fratele meu, când să te folosești de pilde și când să mărturisești deschis adevărul. Să nu uităm un lucru. Îmbrăcarea adevărurilor în pilde este numai relativă și temporară. Pilda este un mijloc, nu un scop, o cale înspre adevăr, nu adevărul însuși. Să ținem seama, deci, de lucrul acesta. Când s-a strâns o gloată mare, spune cuvântul, și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus le-a spus pilda aceasta. Gândul Domnului Isus când venea în legătură cu un om sau cu o groată mare, era unul singur. Să vestească adevărul lui Dumnezeu. Aceasta era slujba lui. Întrebarea se pune, ce facem noi când venim în legătură cu oamenii? Ce le spunem în starea noastră de vorbă cu ei? Dacă suntem creștini adevărați, stăpâniți de Duhul lui Hristos, nu vom pierde niciun prilej, ci vom vesti cu pildă sau fără pildă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu spre folosul mântuirii și desăvârșirii celor ce ne ascultă indiferent din ce cetate, din ce grupare ar fi cei cu care venim în legătură, noi să le spunem ce trebuie din partea lui Dumnezeu, să fim nepărtinitori și înflăcărați în dragoste pentru toți oamenii. Haideți acum să vedem ce pildă le-a spus Domnul Isus celor care s-au adunat în jurul lui. Citim așadar versetul 5 de la Luca 8. Semănătorul a ieșit să semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut în drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Haideți acum să cugetăm puțin pe marginea acestui verset. Semănătorul este Domnul Isus Hristos. El a ieșit, adică a venit din slava sacerească, a venit pe pământ și a semănat sămânța cuvântului pe pământ, a semănat sămânța cuvântului său. Cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, ni se spune în Matei 13,37. Deci cuvântul scris al lui Dumnezeu adus din cer de Marele nostru Mântuitor este sămânța cea bună și datătoare de viață nouă. Să fim totdeauna atenți la cuvântul lui Dumnezeu, această sămânță binecuvântată născătoare de viață duhovnicească și datătoare de putere, spre desăvârșirea și fericirea omului credincios ca să nu fie semănată în zadar. Mare pagubă avem că nu ne facem timp să cercetăm scripturile și nu ne deschidem de plin pentru sămânța cuvântului Lui Dumnezeu. Nu numai mintea trebuie să o deschidem, ci inima mai ales. În ea să punem, în locul grijurilor după lucrurile pământești, în locul poftelor după lucrurile acestea firești și trecătoare, în locul ambițiilor, în locul egoismului, în locul la... Goana după avere, în locul la toate acestea, să punem dorința nestinsă și nestabilită, după a cunoaște tot mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, după a primi tot mai multă sămânță din cuvântul său, care să rodească în noi pace, bucurie, fericire, deplinătate, mulțumire și să semene în noi mai ales nădejdea vie și puternică de nezdruncinat a vieții veșnice împreună cu Domnul Hristos. Nenorocire este că noi citim grăbiți, de aceea suntem neliniștiți, nervoși și fără roadă dumnezească. Dacă am petrece măcar atâta timp în jurul cuvântului lui Dumnezeu, cât petrecem cu plăcerile noastre pământești, vai ce bine ar fi! Și totuși, cât de mult ar trebui noi, ar trebui să petrecem mult mai mult timp cu cele cerești cu cuvântul lui Dumnezeu decât cu cele pământești, pentru că pretindem că o să trăim veșnic și viața cea veșnică este nesfârșită pe când aceasta pământească este numai ca un abur care se arată puțin tel, așa ne spune episoala către evrei, și apoi piere. Din nefericire însă, spunem cu gura că noi credem în cele veșnice, dar cu viața le negăm. Cu viața trăită, propovăduim tuturor că pământul acesta este veșnic, iar veșnicia... Dacă ei o măsoară după preocuparea care o dăm noi pentru cele veșnice, ar însemna foarte puțin, dacă nu chiar nimic. Pentru viața duhovnicească, pentru un credincios adevărat, iată ce este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța care ne naște din nou. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru creșterea celui născut din nou. Pentru credincios, cuvântul lui Dumnezeu este curățitorul vieții. Este sfințitorul vieții celei noi, este apărătorul vieții, armă de apărare, este ziditorul, întăritorul vieții duhovnicești, este luminătorul vieții duhovnicești, este înviorătorul nostru. În legătură cu valoarea cuvântului lui Dumnezeu pe care el însuși o dă cuvântului său. Este interesant de menționat câteva caracteristici ale Psalmului 119. De-a lungul tuturor celor 176 de versete cu excepția a două, și acelea sunt totuși discutabile, toate celelalte versete pomenesc, amintesc, numesc într-un fel sau altul, sub o expresie sau alta, se referă deci la cuvântul lui Dumnezeu. Este interesant de observat că psalmul 119 este așezat în centrul Scripturii, implicând că acest cuvânt al lui Dumnezeu, Trebuie să fie centrul, nucleul vieții noastre în jurul căruia gravitează toate celelalte ocupații ale vieții. Un alt aspect interesant este că acest psalm, ca și ceilalți, este scris sub forma acrostich, dar cu o deosebire. Stilul acrostich este forma de scriere în care literele inițiale ale cuvintelor cu care începe fiecare verset alcătuiesc un cuvânt sau o propoziție. Ei bine, în cazul psalmului 119 întâlnim o nouă trăsătură a formei acrostih, prin aceea că fiecare din cele 22 de litere ale alfabetului evreiesc este folosită în mod ciclic de 8 ori, ducând astfel la totalul de 176 de versete. Literele alfabetului evreiesc au valoare numerică. Deci numerele în Scriptură au o deosebită semnificație. Numărul 8 este numărul noului, anvierii, al unei noi creații. Domnul Isus a înviat în ziua 8 -a, care este de fapt ziua 1-a săptămânii. Avem de asemenea 8 suflete care au fost salvate de la potop și cu care s-a început o nouă populație a lumii. În afară de Domnul Isus, Scriptura vorbește despre 8 persoane înviate din morți. Și mai sunt, desigur, alte dovezi care atestă neapărat că cifra 8 vorbește despre o înviere, despre o recreație, despre o naștere. Ceea ce, în mod implicit, vorbește despre valoarea Cuvântului Lui Dumnezeu, singurul care aduce la viață. Venind înapoi la textul nostru, la capitolul 8 din Luca, la versetul 5, Observăm că Domnul Isus, ca marele semănător al cuvântului Lui Dumnezeu, citea pe fețele celor cărora le vorbea și știa ce fel de pământ sunt. Știind că suntem ogorul Lui Dumnezeu, să ne lăsăm lucrați de cuvântul Lui Dumnezeu ca să putem ajunge la roadă bună și îmbelșugată. Spune deci Domnul Isus aici că o parte din sămânță a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Drumul sau marginea drumului este locul pe unde nu pătrunde plugul. Este locul pe unde trec toți. Este locul unde se aruncă gunoaiele. Vai câte inimi sunt drum sau margine de drum. Cei ușori sunt drum, cei ușuratici sunt drum și ei nu pot păstra tainele cuvântului lui Dumnezeu. Pe marginea drumului sunt fel de fel de păsări care ciugulesc orice bob căzut. Dracii sunt păsările care fură sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Ca inima noastră să nu mai fie la fel ca un drum, trebuie să o împrejmuim cu gardul lui Dumnezeu, adică să o predăm în întregime în brațul său și el o desțelenește și își semănă sămânța lui cu folos în noi. Domnul Isus le spune în continuare celor adunați lângă el, în pilda pe care le-o Prezenta în versetul 6 următoarele. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat, pentru că n-avea o mezeală. Este bine să ai o stâncă sub picioare, dar este rău ca inima ta să ajungă prin păcat tare și nesimțitoare ca o stâncă. În pământul inimii voiește Domnul să semene sămânța bună a cuvântului său. Când însă inima se împietrește în nepocăință, acolo, cum a răsărit, se și usucă. Nu simți oare o durere adâncă atunci când te gândești la cei mulți care au această stâncă în fundul inimilor? Adeseori noi nu vedem această stâncă. Nu vedem decât ce este pregătit să primească sămânța. De aceea sunt înșelate de atâtea ori nădejdiile trimișilor lui Dumnezeu. Dorința aprinsă, Primirea cu bucuria cuvântului, pătărârea, îndată de a primi pe Domnul, umplu inima de bucurie, dar după aceea urmează durerea. Vine starea de oprire pe loc, vine vestejirea și îngălbenirea și apoi uscarea. A fost oare bucuria aceea de Domnul o bucurie fățarnică? Primirea Domnului n-a fost ea oare sinceră? O, nu! Însă ce s-a întâmplat trebuia să se întâmple. A lipsit adâncimea. Rădăcinile au dat de stânca voinței proprii, voinței Euului nezdrobit. Voința n-a fost predată, a lipsit o pocăință temeinică și de aceea predarea n-a fost întreagă veritabilă. După cum s-a mintit mai sus, stânca reprezintă păcatele ascunse de care omul nu vrea să se pocăiască. El ar vrea să meargă și cu Dumnezeu, dar și cu viața de păcat cu viață după plăcerile euului său vechi. Dar nu numai păcatele ascunse în pietre inima, ci și învățăturile vechi pe care omul le consideră bune, dar care nu au izvorul în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. De asemenea, stâncă este considerată și felul de a fi al neamului și al religiei din care face parte omul, fel de a fi pe care omul nu vrea să-l lase, el vrea să meargă și cu cuvântul lui Dumnezeu, dar să ține și datinile neamului sau ale religiei vechi din care a venit. Toate acestea sunt o stâncă puternică în calea săminței cuvântului lui Dumnezeu și o piedică împotriva prinderii de rădăcină. Cuvântul lui Dumnezeu are o parte luminoasă care atrage pe oameni și îi silește să ia hotărâri bune, însă când această lumină pătrunde mai adânc, și le cere să se despartă de unele lucruri pe care ei le-au considerat bune, atunci se împotrivesc cu toată puterea. Ei rămân numai la o anumită moralitate, dar nu permit nicio schimbare în structura lor religioasă moștenită din moși strămoși. Toți aceia care fac lucrul acesta nu pot primi chipul și asemănarea lui Dumnezeu în ființa lor, care este adevăratul rod, al seminței cuvântului sfânt trebuie o desțelenire adâncă prin care să se scoată toate bucățile de stâncă atunci abia se păstrează umezeala necesară iar sămânța cuvântului lui Dumnezeu poate încolți și rodi frumos și limpede chipul lui Dumnezeu în om în continuare domnul isus prezintă o altă semânță în versetul 7 citim o altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înecat-o. Iubiților, spinii nu cresc decât într-un pământ rodnic, dar ascultați, pământ nelucrat. Nici ei nu cresc pe stâncă sau un drum. Ogorul devine bun pentru rod numai prin muncă. Munca înobilează totul, și ogorul, și materia și spiritul. Cu cât un pământ este mai rodnic? Cresc mai mulți și mai puternici spini dacă nu este lucrat. Cine ară la suprafață nu va putea scoate rădăcinile spinilor și astfel sămânța bună semănată va răsări în mijlocul lor și o vor înăbuși. Nu este de ajuns să semin sămânță bună, ci trebuie mai întâi arătură sau desțelenire bună ca să nu mai rămână rădăcini de spini care pot da lăstari. Zice prorocul din vechime, Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini, la Ieremia 4,3. Lucrurile trebuie luate de la început bine, ca să se poată face treabă bună și să aibă un sfârșit bun. Dacă nu se dărâmă din temelii vechea clădire, nu se poate zidi cu adevărat una nouă. Cârpelile nu sunt primite în lucrarea lui Dumnezeu. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi, spune Pavel la doi Corinteni. Și aceasta nu numai cu privire la partea morală, ci și cu privire la învățături. Trebuie naștere din nou și apoi mereu, mereu trebuie înnoire, adică este necesară curățire zilnică de tot ceea ce ar arunca lumea pe ogorul nostru cel nou. că trăim într-un mediu străin de Dumnezeu și de lucrurile lui duhovnicești, trebuie să fim foarte atenți la fiecare pas. Lucrurile pământești prind mai repede rădăcine în inima noastră decât sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Mediul lumii în care ne mișcăm este mai prielnic. Acești spini sug hrana care trebuie să le meargă la rădăcina seminței bune, îi iau lumina și aerul și astfel planta se ofilește. Cât de minunat este adevărul lui Dumnezeu arătat în Sfântul Său cuvânt. Să ne grăbim să-i primim cuvântul Său așa de minunat, să-i creem condiții atât de bune încât crescând să înăbușe el spinii și nici de cum să fie el înăbușit de spini. Iubiți ascultători, încheiem aici programul de 101 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toți ascultătorii care ne apropiem de aparatul de radio să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu sub forma aceasta, sau toți cei care venim în relație cu cuvântul lui Dumnezeu sub oarcare altă formă, să fim un pământ bun în care, așa după cum vom vedea în lecțiunea viitoare, sămânța aduce rod spre slava lui Dumnezeu și spre fericirea noastră vremelnică, dar mai ales cea veșnică. A Domnului să fie slava, a Domnului să fie mărirea, de acum și pentru toți vecii. Amin.